і близьких трупів наживають грубі капітали, пользуясь необузданістю диких нравов у ніяких неосознательних чоловіків, у мить підняли тривогу, яка точно по причині того отримала надліжащу гласність і кінчилася облавою по трупарні. Чим потрясли як свідетелів, так і всі слідчі органи – Виновних, яких задержали просто на місці преступління, усіх прерасудовили, тіла похоронили. І казалось, все це навік забуто, но все діло в тому, що люди продовжали помирати, і їх надо було десь складирувати. І в морг приходило нове Що деякі научні співробітники морга, особливо жінки, почали задумуватися. А навіщо нашому прохвесору лічні ключі одморгу? Хоч він там і учить усіх інших людей, немедиків, путем проведення дослідів над неживими трупами, наповіднімо, там ще є якась заковика. Бо гарний, ніким не женатий такий мужчина, яким був прохвесор, не виражає ніякого інтересу до ще живих жінчин» якби того було положено по возрасту, і кроме байдужості немає до них ніякої живої цікавості. Особливо їх цікавив той факт, що вони розуміли, що ніякий чоловік взагалі не може посвятити життя наізучення мертвоти, якщо в нього до цього немає вроджених наклонностей, а будучи психічно здоровим, пішов би путем медицини в гінекологи. Пішли різні разні слухи, нехороші чутки про нього, а він усе терпів і переносив. І почав рішати, що йому вже прийшла пора, коли надо над собою робити щось таке, бо під загрозою кар'єра науки і всі зроблені в ній його достіження, а не тільки його лічне чесне ім'я. І часто плакав. Окружаючі люди не хочуть понімати, що то вже однаково трупи. І ні для них, ні для науки, ніякої потірі немало того, що я присуво купив для аналізу і свої лічні органи чувству. От якби я вбивав собі для цих своїх надобностів живих женщину, а це замість неї робила з ними судьба. І він давай понімного прикращать свої пагубні удовольстві і чувства на собі недремлюєму вніманію общественного мнення у виді надзору. І так він узявся за це нове для себе напряження, сіли волі, за самоконтроль поступку, що майже повністю у собі те, що в ньому залишилося. І злі язики вже не находіли теми для піщі, почали відставати від нього і успокояться. От тут іменно, як на злом, привозять до них у морг одну ісключительної красоти усопшу. Професор, як увідів її лічно, то аж заплакав згоря по ній. Бо такої краси ніколи серед живих не бачив, і навіть серед тих, кого знімають на моди і в кіно. Він ридав, і надо його понять, це ж день чи два, і сера земля назавжди похитить їх собі без всякого озврата і пользи. І тоді його німи подібними розмисленнями, він рішається на самий крайній і рішительний шаг у своїй житті. А іменно, проникає скритно в морг і давай ложиться рядушком красавиці, і давай починати ласкати її все інше, що він іще вмів. Оскільки це він робив останнє, бо після цього рішив навсіх прирвати ці свої увлічення. І так, по це все оцього в нього почало ласкаво. Получаться, що неожиданно для них двох та красавиця взяла і ужила. Такі случаи часто случаються, хоча і рідко, коли місто мертвого захоронюють живий літаргічний сон. От, приміру примеру, взять Гоголя, нашого писателя. Взяли, не подумав, і захоронили живцем замість мертвого. А вже він уже у гробі під землею, коли вже було пізно для нього – і літератури. Ожив сам, хоч його там ніхто і не ласкав, а коли потім його вийняли, перезахоронити, то в ужасі побачили, що він лежить там, подібний своїм творам, перевернувшися лицем донизу. Ну, звісно, річ, коли вона внезапно і різко ожила, і давай собі радуватися новій житті, то наш професор спогався у досього цього і внезапно помер сам.